Це було його ганебною таємницею. Я хочу одного, тепло, майже по-батьківськи сказав йому генерал, аби ви були певними того, що зробили праведніло. Ви зробили те, для чого Господь створив вас і явив у цей світ. Це просто мій обов'язок. Сухо, безвиразно озвався він, аби генерал не чув, як сильно він припадає до його слів, як сильно він потребує чути саме те, що каже йому цей чоловік. А втім, генерал і сам знав це. Ось що було в їхньому тандемі найстрашнішим. З вами буде генерал Фаррел, містере Опенгеймер. Я впевнений, ви зробили все, що могли, і ви зробили все якнайкраще. Помилок не буде. Роберт кивнув. Генерал простягнув руку, і Опенгеймер по тисії, відчуваючи, як цей обмін поглядами перед початком експерименту скріплює їхній двозначний союз на роки, якщо не навіки. Генерал, не кажучи більше ні слова, пішов до автобуса. До нього підбіг уже знайомий йому чоловік, з яким вони час від часу перетиналися на різних об'єктах, пов'язаних із дослідженнями. Його звали Атомний Біл. Він працював для Нью-Йорк Таймс. Його козирем було те, що його начебто вважали найбільшим спеціалістом із атомного проєкту з-поміж усієї американської преси. Віднедавна Роберт став справжнім улюбленцем газетних шпальт. Містер Опенгеймер, сер, прискочив до нього атомний біл. «Я з газети «Нью-Йорк Таймс». Ви зможете сказати мені пару слів про сьогоднішнє випробування?» «Не зараз», – вичуї себе, Роберт. Він відчував, як у шлунку підіймається Нудота, що далі, то страшніше йому ставало. Перегодом. Саме так, сер, після випробувань, тільки нікуди не зникайте, благаю вас. Роберт неуважно кивнув, стиснувши зуби так, аж на щоках у нього проступили жовна. Він намагався втримати себе від усіх небажаних проявів слабкості. Не озираючись, Роберт повернувся до головної кімнати командного центру, вже заповненої людьми. У центрі на нього чекав генерал Фаррел зі своїми підопічними. «Елісони, починайте відлік!» Кинув він своєму помічникові та став біля оглядового вікна. Його нудило. Елісон вимкнув Декселент, що транслювався на останні три години по репродукторах на полігоні та взяв до рук мікрофон. «Двадцять хвилин», – сказав він, – «всім зайняти свої позиції». Буквально фізично стало відчутно, як напруження в командному центрі відскочило до свого чергового піку. Ще два дні тому він гадав, що межі напружень його почуттів уже давно пройдені, відколи він приїхав на полігон Аламо Могордо. Одначе тепер він відкривав себе заново і що півгодини виходив на нові пороги чуттєвості Генерал Фаррел, аби пом'якшити ситуацію, позвався до Роберта. «Містере Опенгеймер, ви назвали бомбу трійцею? Ви не відкрийте таємниці чому?» Опенгеймер опустив очі та вчепився руками у поручень біля вікна. «Я називаю її просто штука, сер. Пристрій. А трійця?» Це просто поезія сер Джон Дон, і священних сонетів сказав Опенгеймер і замовк. Він не міг розказати цьому генералові, схожому на сільського простака з глибинки, звідки він узяв цю назву.